Pasămite, vrădiile, ciocârliile, cintezoi, mievele și scatini Ciuguliseră toate boabele Și fata se rătăci Păi, nu văd nici urmă de semințe de mei Pe unde s-o pornă Încotro să mă mai îndră să iau pe poteca asta a, Nici pe aici nu sunt semințe Soarele a ajuns la apus de când tot umblă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 Bună seara Bună să-ți fie inima, fată frumoasă M-am rătăcit în pădure și aș voi să mă găstuiți în noaptea asta Așa vă să zic, te-ai rătăcit Și vrei să rămâi aici peste noapte Să vedem ce zic și animalele mele Găinușcă bălăușcă, cocoșel frumușel Și tu vițică bălțată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 Ia, uite ce penelucitoare ai. <trui> și eu te-ntrecunosc că pare vițică bălșată. <trui> ți o fi foame fata moșului. Du-te, iute în bucătărie și gătește ceva. Bună. Cred că o să-ți placă. Ați doresc poftă bună. Mulțumesc. Da. Ce faci, fata moșului? Nu mănânci. nu e foame? Foame, mie cum să nu. Dar eu să mă satur și bietele animale să nu capete nimic. Mai întâi să le pun și lor ceva de mâncare, și pe urmă o aș și eu la masă. Pentru tine, găinușca, și pentru tine, cocoșelele.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 Arată-mi unde să-mi aștern și eu în culcuș Găinușcă, bălănușcă, cocoșel, frumușel Și tu, vițică părțată, răspundeți fetii îndată Cum nu ai mâncat, de -ai dat Te gândi la n bună la culcare Să mergem așadar la culcare, fata mea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 N-am dormit ah, Dar ce-mi văd ochii Ce sală mare Și totul Totul este de aur Pereții smălțuiți cu flori de aur Și patul Patul e de filteș Și parei de catifea purpurii. Iar acolo pe scaun O pereche de pantofi Brăbați cu margaritare.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 Clipă, intră în sala aurită un tânăr chipef care se apropie de fată. Eu sunt cel pe care l aștept. Sunt fiul de Crai. O vrăjitoare m-a blestema să trăiesc în casa din pădure, sub chipul unui om bătrân. Nimănui nu i s-a să mă soțească, în afară de cei trei servitori care au luat unul în înfățișarea de găinușe, altul de cocoșel și altul de visică bălțată. Și mi era dat să rămân sub puterea blestemului.